Коло церкви зустріли Лук'яна. Переказали йому про погрози Григор'єві. А Григорій тим часом наважився остаточно. Бачив він, що вже до школи вертатися не можна. Поб'ють, лаятимуть. Треба до краю діло довести. Довго не думав. Вийшов із шинку, пішов швидкою ходою до двору, де жив президент малоросійської колегії бригадир Вільяміну. Дорогою зустрів якогось майора, спинився і закричав йому «Слово і діло!» Через кілька хвилин команда з шести солдатів з Григорієм на чолі разом рушила до школи. Там у цей час готував обід кривенький. Старий Іона щойно вернувся з шинку. Після горілки Хотілось попоїсти. Та ще не готова була їжа у кривенького. Стояв старий Іона, дивився, як булькала вода в казанку. Не встиг Іони постояти трохи, як оточили школу солдати. Заарештували його й кривенького, і повели до колегії. Ідуть аж гульк. На мосту стоїть Микита, кивнув на нього Григорій. Арештували і того. Далі пішли до індійської церкви. Знав Григорій, що там на крилосі співає Купріян. Знялася метушня в церкві. Забрали і Купріяна. Усіх повели до малоросійської колегії. А тим часом Лук'ян вернувся додому. Тут застав він тільки малих хлопців, що поприходили до школи. «Ой, дядю! Приходили москалі!» Забрали дядька Гната і того старого, що вчора з вами був. «Тікайте, бо і вас питали!» Перелякався на смерть Лук'ян. Вискочив із школи, побіг, щоб довідатися денебудь, за що ж саме взято Кривенького. І дорогою наскочив на солдатів, що вели його товаришів. Закричав Григорій солдатам. «Ось це він! Беріть його швидше!» Заарештували зараз же й Лук'яна. За кілька хвилин уся недавно весела компанія сиділа в тюремній ізбі малоросійської колегії. Усіх їх забили в колотки і порозсаджували кожного окремо. Тільки Степанові пощастило уникнути арешти. Збіг він світ за очі. Повели Григорія на допит. і Він заявив, що «знає слово і діло», а його величество високої монаршеської честі. Отже, днів через п'ять і його, і Лук'яна, і свідків під вартою забитих у колядки вирядила малоросійська колегія до тайної канцелярії. 19 жовтня відбувся там перший допит. Лук'ян Нечитайло, головний злочинець, каявся в усьому, визнавав провину свою. Визнавав, що лаяв його величність, але робив це суще в п'янстві і безпам'ятстві. І цього признання було досить. Купріян з Микитою на допиті заявляли, що вони не чули тих слів Лук'янових, бо були дуже п'яні, а що Григорія вони не лаяли і не били, та потаїти правди не змогли. Мусили признатися. Тільки тим і виправдували себе, що, мовляв, Жалко було Лук'яна. За три дні вже і присуд був готовий. Тайна канцелярія ухвалила. Перше. Донощикові Нощикові, Григорієві, Митрофанову дати 10 карбованців нагороди та ще й кормові і прогонні гроші. Друге. Гната Кривенького з пашпортом відпустити до Глухова, бо ж він був тільки засвідка. Третє. Микиту і Купріяна одіслати при указі в малоросійську колегію і вчинити на місці публічну кару. Четверте. Розшукувати Степана і розшукавши покарати прилюдно, як Микиту і Купріяна, а після кари всіх трьох вигнати зі школи. П'яте. Щодо Іони. Взяти довідку в синоді, за яку провину він був покараний, та чи не втік він бува з каторги, та нарешті, шосте, покарати Лук'яна, бити кнутом нещадно і, вирізавши ніздрі, заслати в вічну каторжну роботу. 1 листопада 1722 року в Москві на Красному Майдані відбувалася кара. Рано вранці вивели на той Майдан Лук'яна, Ішов йшов він, оточений вартою, не дивився навколо, йшов, переступаючи через калюжі, не помічаючи навісного осіннього дощу, підвели його до лобного місця. Спинився похід. Збіглася велика юрба. Секретар почав читати присуд. Школяр Лук'ян Васильєв, у нинішньому 1722 році. В сентябрі місяці в городі Глухові, в Троїцькій школі, у третій годині ночі, говорив ти школяреві Гнатові Кривенькому про його імператорську величність, декотрі непристойні слова, про котрі ти у тайній канцелярії винився, що ті слова говорив ти ніби в п'янстві. І сього октября, 22-го дня, його імператорська величність указав, за ті твої непристойні слова учинити кару, бити тебе кнутом нещадно, вирізати ніздрі і заслати на каторгу в вічну роботу. Стояв, тремтячи, не читайло.